La sala albenis del Casal de Tiana commemora aquest 2011 el seu centenari. Per celebrar-ho, la Regidoria de Cultura a través de diverses entitats del poble han organitzat un acte commemoratiu pel proper 17 3 de desembre per conèixer les interioritats d'aquest espai que amb els anys s'ha anat consolidat com un punt de referència per acollir exposicions, espectacles i actes populars. I per conèixer els detalls d'aquest acte de dissabte tenim convidat a l'estudi de Radio Tiana el president de l'Agrupació Artística del Casal, Enric Monreal. Bon dia. Bon dia. No sé si podrem desvetllar moltes coses, perquè jo sé que teniu molt de secretisme al voltant mm. d'aquesta commemoració, no? Sí, sí, bueno, és, és tot plegat un, una mica així sorpresa, no? Però, bueno, alguna cosa sí que, que podem dir. <ríe> molt bé, d'entrada podem dir que, que les entitats doncs esteu molt bolcades. De fet, mm -hmm. dimarts vau tenir, dilluns vau tenir, em sembla, el Consell de Cultura mm -hmm. i, i les entitats esteu com encantades de celebrar aquest centenari, no? Mm -hmm. Sí, de fet, són... Les que hi participen són les que més relació hagin tingut no? amb la sala. Doncs hi participa la coral, per exemple, no? els dos grups de teatre que vivim allà directament. Sí. I també hi participa alguna persona a títol personal no? uh -huh. I... i això no? I és com sense desvetllar molt, no? és, és com una visita guiada per, per, per la sala, no? que, on la gent podrà veure espais que potser no hem vist mai, que nosaltres veiem constantment no? però que no es limita només a, a la platea i a l'escenari que és el que la gent coneix, sinó que també podran veure com, com és per dins, no? que és, un, és una cosa que nosaltres ja, ja sabem de memòria, no? però potser hi ha molta gent que no, que no sap que hi ha més enllà de l'escenari. No, no sap que, que... Potser no sap ni que hi ha unes escales que baixen avall i avall hi ha tota una sèrie de coses. No? Uh -huh. I serà una, una visita guiada no? amb, amb unes petites així gotes de, de cada entitat. No? Tampoc desvetllarem exactament què, però però sí, serà una visita guiada, entretinguda. <ríe> o sigui, no serà com anar a un museu que et van comentant no. els quadres, sinó que ens anirem serà trobant tromps sorpreses. Això també, no? perquè hi haurà uns guies que em diran ah, explicant una mica com, bueno, com funciona un teatre o, o com era allò abans, abans no? per exemple... Uh, el terra de, de sota de l'escenari abans era, era de sorra no? i ha anat evolucionant. No? els vestuaris no existien, van aparèixer més tard. O sí sigui que realment hi, ha, hi haurà una sí que serà una mica pedagògic no? en aquest sentit, però també serà bastant lúdic. No? Home, és significatiu que per celebrar el centenari eh, hagueu decidit, doncs, això desvallar els secrets de la sala al mm -hmm. Venice, en lloc de fer un espectacle, perquè tots ens imaginàvem, home, per fer commemoració de la Clar. sala, eh, faran una representació Exacte. o alguna bueno, com cosa. com es a... van fer, quan bueno, es va fer Amadeus, que era Exacte. per reinaugurar-la i tal. Mm. Però aquest cop, com que, bueno, com que també els... els... Els calentaris van una mica ajustats, no? com, per, com per fer una, un espectacle conjunt, o perquè clar, també s'ha reunit molta més gent del que podria ser un espectacle conjunt, o no? perquè un espectacle conjunt de teatre, per exemple, seríem dos entitats. No? I en aquest cas s'han doncs, doncs reunit més de dues entitats. No? Participa a l'escola Timó, també, uh -huh. participa a la Coral, participa a l'escola de música i dansa, vull dir que hi ha tot un seguit de gent que potser no hauria participat. No? I llavors tot això ho coordina el Joan Arquet, que és el que va, tenir, bueno, el que va dur a terme una idea que, que es va proposar en una reunió, que és aquesta de la visita guiada, i bueno, ell ens, ens coordina una mica això, no? perquè, perquè clar, tampoc tenim tantes relacions uns amb els altres, no sempre està bé que és una figura que sigui la del coordinador. És a també tot està bé per la col·laboració sí, entre vosaltres, no? Exacte, I tot, tot i que hi ha la llibertat absoluta eh, de fer el que, el que vulguis. O sigui, cada entitat ha decidit, eh, exacte, la seva sorpreseta l'ha decidit exacte. cada entitat, no? Sí, estarem repartits en l'espai, tampoc explicarem molt, però però cadascú doncs, ha treballat, no? I bàsicament les, les trobades és de posada en comú. I jo crec que, que pot estar bé, no? Sobretot per la, per la gent que no que no coneix el, el, el darrere de, de la sala, no? que no coneix el, les entranyes no? d'aquest teatre. Nosaltres, ja et dic, les tenim molt vistes, no? tots els que han participat, tots els que hem fet alguna cosa a la sala, sabem que hi ha més enllà, però potser hi ha gent que ve fa anys a veure coses a la sala i no ho no ha vist mai. Butaques, no? no? Exacte, no ha vist mai que hi ha més enllà de l'escenari. No? Jo crec que, que està bé, perquè hi ha molta gent que potser fa 25 anys que ve veuran... Clar a un grup o a l'altre o, o, o a qui sigui, no? I, doncs, podrà veure com, com és la vida ja dintre, no?, una mica. I al principi deies eh, això, diu que, que gairebé és casa vostra perquè hi passeu moltíssimes Exacte. hores a la sala al Venice i, i és veritat que al llarg d'aquest centenari, doncs, ha anat evolucionant molt la sala, mm -hmm. clar, tu en aquest cas, doncs, ets jove i no sé si hauràs notat tant aquests canvis clar, jo... a la sala, no? Clar, Però... et... et, et... Vist canvis així eventuals, no? Afegir branes, afegir... Pintar, pinta, l'última pintura en colors Exacte. de la sala, no? Per exemple. I, I aspectes tècnics, doncs sí que veus que han anat variant, no? De cop i volta apareixen uns sensors, no? de cop i volta t'apareixen uns, uns protectors a les branes, no? Perquè també les coses es van... la sala va evolucionant d'aquesta manera, no? Abans l'escala que duia baix era una brana super petita que, que feia por, realment jo recordo quan era petit eh, que feia vèrtic perquè era una brana super superpetita no? I, i, i buida, no? era un ferret. Uh -huh. Després van afegir com uns protectors en allà. No? Perquè... O sigui, al final us han anat cuidant sí, una mica. No? Va, la cosa va, va, va arreglant-se, no, a vegades tampoc es, es veu molt això passa a molts teatres, no? per exemple, tu vas a molts teatres passat i passat per tenir la sort de poder anar a molts teatres i, i realment veies que estava arreglat. O sigui, veies que hi havia una despesa arreglant el que es veia no? i després un cop entraves era bastant... estava més descuidat. No? Jo crec que en aquest cas es si veu més el contrari tu entres i s'hi han pintat, no? però fins fa res estava igual. El que no? és l'aparença de la sala, Exacte, no, no, ha no ha variat tant. I per dintre sí que s'ha vist uh, canvis, no? o sigui que sí que està justificat que s'hagin gastat uns diners. Clar, t'ho dic en comparació amb altres llocs que he vist, no? I Suposo que també és, és per curar-se amb salut, no? Que dius, als altres llocs diuen, mira, arreglarem el que es veu perquè si no la gent dirà, que és el Clar. que estan aquests cèntims? Aquí suposo que també compten amb que hi ha molta gent eh, fent servir aquestes instal·lacions i que no fa falta tant el... comprar unes butaques noves com com el... donar del suport tècnic no? i, que, i que cada vegada pugui són espectacles més, més professionals en aquest sentit, no? Tenim molta d'equipament tècnic a la sala realment hi ha, hi ha de tot pots fer el que vulguis l'únic que ens falla és la pendent de l'escenari però tot l'altre és, és perfecte dir, ja pots fer el que vulguis nosaltres hem fet obretes i hem fet un desplegament tècnic que semblava allò al nacional saps? vull dir, tenim molta sort en aquest sentit i el que també està molt clar és que disposar d'un lloc tan emblemàtic i que mm -hmm. les entitats us el sentiu tan vostre en no? un poble com Tiana, doncs és molt important fins i tot moltes vegades heu parlat de la necessitat de, de tenir més espais però si més mm -hmm. no, el que es té doncs està ben aprofitat eh? també és un espai coincident no? és un espai que compartim amb molta gent sempre trobes problemes, no? perquè tu fas un, un pla d'assajos, d'utilització sí, sí. resulta que hi ha un festival aquell cap de setmana llavors durant aquella setmana no pots fer-lo servir perquè clar, o sigui, realment és una sala que, que, que es fa servir molt la fa servir tothom, realment, tots els finals de cursos, totes les festes així, Carnestoltes, toltes eh, santes Cecílies no? tot. tot es fan allà, no? realment és un, és un punt important del poble, jo crec que és... O sigui, és un, un punt clau, no?, al llarg de la història de Tiana, vull dir, des de que vas al cole i has anat, no?, perquè fèiem el Carles Totes allà, o perquè, perquè feien el concert de Santa Cecília, aquestes uh -huh. coses, no?, o perquè anaves al teatre, a més, aquí a Tiana, molta gent ha crescut en aquella sala, no?, perquè jo recordo amb l'agrupació, per exemple, es feien pastorets i sortien milions de nens, vull dir que molta, molta gent de la meva edat ha, ha passat quan era ben petit estava ha allà, hores, no? allà ha passat assajos generals dels pastorets que eren eterns mm -hmm. Els ha passat tant allà o i sigui, ha, ha viscut allà <ríe> i això marca no? això marca. És, un, és un lloc que, que el tens ja com un, com quotdian gaire bé sí i tornem a la celebració de, de dissabte hem de parlar una mica del funcionament perquè la gent que ens escolta dirà a qui no la comença això'm mm. mm, anar a explicar ho una mica sí, la... Comença a les 6, però al ser visites guiades eh, es faran grupets. Es faran uns grupets d'entre 10 o 20, encara no està molt clar. Suposo que, que que també segons com es vegi la gent que hi ha, doncs, també s'ajustaran els grups. No? Uh -huh. i És a dir, que potser arribaràs i et tocarà el següent torn, però entre un i l'altre potser hi han entre 15 i 20 minuts, no? que tampoc és una però que sapiguem que, es, que és possible que ens, ens que haguem d'esperar que... però també tenim all al bar vull dir que no, no hi ha problema i hi ha la gent esperant també per Exacte. parlar i tot això. Eh? I potser segons com dinam es dinamitza més i, i els grups van més seguits no? no esperem que acabin uns la ruta sinó que a mitja ruta ja entrarà el següent no? uh -huh. i això vull dir que intentarem fer esperar la gent al mínim possible no? però que segurament hi haurà una, una espera que no serà eterna si més no a, a més de fer el cafè sí que podem passar-nos per la sala d'exposicions que mm -hmm. de és a la La Punxa que precisament, doncs, tot està en commemoració d'aquest centenari, Exacte. perquè hi ha una exposició de fotografies, allò que dèiem per veure l'evolució de la sala d'imatges, uh -huh. doncs mentre esperem a que ens toqui el nostre passi dins de la sala d'Albenis en aquest espectacle que han muntat les entitats doncs podem anar a veure l'exposició que hi ha sí, en fotografies, sí. així ens ambientem, no? Clar, home, i així ja també saps el que veuràs, Clar, no? Clar, molt bé. Doncs no això, que realment s'intentarà que la gent esperi al mínim, no? Però bueno... Dir, no esperen... A partir de les 6 i fins a quina hora estareu? Uh, això s'avaluarà una mica. Dir, no, no, està, no està tancada l'hora de, de, de... Depèn de la gent que vagi, no? Sí, perquè pot ser amb una hora ja hem fet tothom i ja que no ve ningú, o amb menys, o, perquè més també és un dia complicat. I, I això, no? Però no hi ha una hora tancada, però tampoc ens estarem allà fins a les 12. No? Ja m'ho però... penso. Realment anirem avaluant una mica sobre la marxa. Si va, va, va venir més gent, doncs, doncs si queda un grupet que ha vingut nou, doncs també se li farà el, el uh -huh. passe. Eh? No, no, no hi ha una hora de tancament, però clar, si la gent vol venir que vingui a les 6, a les 6 i, I així algú, us no? organitzeu molt millor. Exacte, i així ja es poden fer els grups. I... Esperem que la gent no marxi en massa de pont. Clar, això és el que dèiem, no? que Esperem. serà complicat que vingui molta gent, però... Però bé, bueno, tampoc fa gaire bon temps i la gent no vol, no vol I la butxaca, és millor quedar-se aquí Exacte. a Tiana i gaudir d'aquestes ofertes gratuïtes. Que veure un, un local um, emblemàtic i com dèiem, amb de història. De doncs, com dèiem, centenari de la sala Albénis, dissabte dia 3 es podrà veure aquest espectacle que es faran passis a partir de les 6 de la tarda. A més, doncs, hi haurà aquesta exposició a la sala d'exposicions Casa de la Punxa del Casal, allà mateix de fotografies de la sala Albénis, de la seva evolució. I a més, durant tota la setmana, si us passegeu pels comerços de Tiana, podreu veure que alguns d'ells s'han sumat a la iniciativa de, doncs, de col·laborar amb l'àmbit cultural decorant els seus aparadors també en època i de, doncs, per exemple els forns, situant-nos com era un forn ara fa 100 anys per viure al poble, doncs també celebrant aquest centenari. I us sembla aquesta col·laboració amb l'Assist. Fa molt bé no? perquè fas un, fas un context també no? I, i la gent pensarà per què feu això? I, i els diu, a més és el centenari de la sala, no? que és potser el que més crida l'atenció, si tu veus un, un aparador tiana et crida l'atenció sempre, perquè els tens tan vistos no? que la mínima que hi ha un canvi, dius, Ui, què com és això. No? <ríe> I, yeah, I a més amb aquestes coses que crida l'atenció. Exacte, és una mica també de fer ressò d'això, no? que hi ha un centenari i, i que la gent ho ha de saber, no? perquè a més és un lloc que segur que tots hi hem passat en algun moment o altre. Molt bé, doncs com dèiem, celebrem aquest centenari, convidem-vos a tots plegats que dissabte us acosteu fins a la Sala Albénis per conèixer les interioritats, els segrets, tot el que hi ha al darrere Exacte. de les bambalines, que sempre ens intriga com a públic, sí. eh? això és veritat. Enric Monreal, president de l'Agrupació Artística del Casal, que vagi molt bé. Gràcies. Radio Tiana, Serveis informatius.